This is Club FM. Psst. Pofilon. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs>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 Çorrë tjørna... Mëngjes, që të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Un jam Blendi du bash me Jeri. Mëngjes. Mëngjesi, kemi Altin këtu me ne. Dhe Altinin mbas një fije, siç thon Shkodër. Mëngjesi mm. Jeri, si jeni? Mëngjes, mirë, diçka. Sot është mirë, falem, falem falem derit. <laughs> të lutem. <laughs> Faleminderit. Jam mm. jam shumë i kënaqur nga pas një natë shumë e mirë. Bravo. Kam flet me një luant vogël. <laughs> Ku është jera? Uh, E gjithajse jo, po flas për, për tim pir në fakt. Shndrohen. E e ktherave kam për çunin. Oke, oh, okay. un kujtova se si ishte po, nocja. Po, jo, por po jo, s'është lua. E, e, e mbështjell bashkë mbrëmë mm. dhe. Mm. Mm. Mm. O çfarë kenajse. Ishte shumë krensi, po sa më ka rënë shumë keq që do të ta komanojm. Shpresoj. Por e, e, por e, e. Edhe sot kanë ata, pastaj. Ai ka, ta, pas ka pushim sot. Ai ka pushim ah, sot. Ai ka pushim. Kan filluar që sot ata sumier. Kështu që mund të po mund të rriati, po e ka mbajtur gjithnanë kështu se më tha, më tha mua në fillim fare se ideja ishte që do të ndanim ne të dy krevatin e madh. Dje. Vetëm çunat. Dhe ëh um, më thotë, mm. shtyu ik i kandë i kandë i kandë i kandë kan kan unë kisha eksha për spun siç e thonë, kisha brenda vetes kështu. Po e ngroheshish si kishe që ftohtat atje. Dhe donte vetëm që ta ndande krevatin më dysh fikse. Dhe kur mendoj që unë isha larg mjaftuar shumë ta tani ktheu prap nga unë. Sepse më donte nga vetja e tij. Edhe kjo, kjo ju më këndshum, do të them. Kështu që sot do jetë emisioni mirë, shpresoj. Ja të shohim. Kam ardhur me me buba pozitive. Ja të shohim. Me energji pozitive. Mm. So je si ti? Mirë, me energji pozitive. Edhe ti je super. Sot muzikën e zgjedhin uh, studentët në klubin e mëqesës. Vetëm studentët sot zona Z3 mund të zgjelin muzikë 069 20 70 222. Kartë kërkesa parë. Kartë shumë mirë. Garjoni. Erioni është student. Greta Vanfleet. Oh, sa bukur. Oh, <laughs> Highway Tune nga Greta Vanfleet. Okej, okay, ashtu do të jetë, do ta do ta vendosim pa merak fare. Kështu, sot është prezenzon zona Z3 kemi disa gjëra për t'ndarë me juve. Do të mirpresim më shumë nga ju në maratonën e 6 të klubit, e cila zhvillon datën 28 dhjetor. Sot javë. Po, kështu që po mendoja edhe taqë është oh. është një fundjavë blerish kjo. Mhm. Mm kjo tani sepse ka ulje gjithandej dhe njerëzit janë duke shkuar për të bërë dhe kjo mund të jetë një rast i mirë për ata që duan që të marrin pjesë maraton. Mhm. Mm për të bërë atë blerje për maratonën. Le të them drejtën, një pjesë e mirë më kanë konfirmuar që vijnë javën tjetër, pasi edhe fëmijët janë në pushim, edhe kanë pak të mm -hmm. fundjavën që të përgatiten. Kështu që le të përgatiten pra. Gjëtë kse fundjave Do të anisim programin për ditë në sotme Greta Venflit me Highway 2 Ndo jetë se Rioni e ka kërkuar këshu shë aplotëm, aplotëm, E blëtojmë dëshirë E blëtojmë dëshirë është aji që merën dhe këto punë E ka, ka në dorë qëtë gjitha Zonë e zotrinë Ne jurojmë një ditë fantastika për para është e premte dada 21 djetëtor mm -hmm. Për të pak me ndoha se si ishte 22 Jo, është 21 djetëtor I <laughs> Pa unë gudurfarë, e të gjëjmë këtë nga greleve mflit dhe këtë e mi shpejtë. bukur fort. Mjë Mirëmëngjes, të gjithëve. Është koha e gocave tani në klubin e mëmësesit Jeri që do të na frymëzojë edhe për ditën e sotmë me, me shprehin që ka zgjedhur më pas. Kemi Le Alton, e cila do të na tregojë se si do të jetë moti për ditën e sotmë. Atëherë, shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Hemingway dhe është kjo. Njeriut i duhen 2 vjet për të mësuar të flas, e 60 vjet për të mësuar të hesht. Wow, sa <laughs> durim. Si ka mundsi? Gjëra që ndodhin atje. Do thot që Ne jemi të usifikuar do me thënë Dheri di ku Dheri di ku Se duhet kojë gjatë Aje ka thënë këtë kur ishte sa vjetës A, nuk e di këtu Ka qënë bi gjasht jetë besoj Do shta Kure kështë e marrë këtë mësin nga jetë apëja. Se së më të thotë këtë për shumë një kudi unë 30 vjetësarë Ore së të tri, njëri uti duhen gjasht jetë vjetë ja, ja, nuk e besoj Qëtë mësoj të heshti Se heshtja E këtë <laughs> <clears throat> ok, falim deri t'jeri Shumë interesant dhe di gjemi dhe njëherë nga Hemingway sot Njeri ot i duhen 2 vjetë për të mësoar të flas E 60 vjetë për të mësoar të hesht Shumë bugur Olta tani me motin në klubin e mëgjesit 7 grad në këtë momente 4 mbëdhije dojet maksimalja për sot okay. Dhe 20% janë shanset që sot të pikojnë Ka një orar jo që është më rrezikuar kur fillon, kur mbaron. Po, ça pika do fillojmë deri në orën 10. Ato kanë një qiell të qetë, po pra. vazdojmë, vazdojmë tërëra, më proz, më proz. <gjit> deri në 10 do të jemi sonte. Deri në 10. <dhjet. gjit> <Dheri në dhjet. gjit> pra, është i paraditish, i mëngjesit. Është i paraditish, i mëngjesit. Ndërkohë mund të them që është fills lake 4 grad, gjithashtu mund të them që nesër do të kemë vranësira dhe pas nesër do të kemë edhe diell. Faleminderit. Faleminderit. Shë nuk ka fund, ja? Në, në, në, në, në, në. Thank you all time, jë luta. Okej, do të gjemë këtë këngë tanin Klab FM në 100.4 dhe frekvenca tjera. Ju përshëndesim nga Bulevardi, dëshmorë të këmët. tonalities the best music the funniest shows this is club fm ora është 9:18 minuta jemi me klubin e mëxhesit në radian kombëtare club efm mirëmëngjes nga Unieri mirëmëngjes Blendi Altini Holta mirëmëngjes të dashur miq ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe duke qenë se sot është premte muzikën e zëni ju në klubin e mëxhesit ndaj dërgoni mesazhet në 069 2070222 ti ke ndonjë Kaj. Mesaj Në një këshu jo dhe të të të pesë Nëse këndë një kërkes në imë Në një artist këshu që po të gjonë Në kodë fundi Po po të gje gjësa Po, për momentin nuk është e kam nëjë preferenës Në sa, po me grupe, e gjonë e njësor, në grupe ti Po po dhe me grupe, normal okay. Mejmi, mejmi Mejmi <laughs> Ajajaj, mirë, djej kreministri ishte dhe kë studentët e arkitekturës mm -hmm. dhe inxinjeris Sepse ata janë së bashku, nuk e di nëse ndoqe në lajmet këta Tan. Dhe pati dhe ati e një moment Djej ishte njëra nga pyetit që po mendonim këtu Dhe duat ju pyet se dhe ju që jenë në t'i gjimë për këta Zohen, zotërin, sepse kjo është një situatë të një që ka Ka shqë dit, 16 dit Dhe ka marrë një form tjetër mm -hmm në këtë paqësuaj tur që kryeministri ka ndërmarr në për shkolla të ndryshme që në fillim të javës tek ishte një ndërra tek gjeologjika që kaloi pa ndonjë mbullim shumë të fort mediatik por mbajmën tek bujsori që pati disa përballje me disa student atje. të cilët than për kamerat e televizioneve që Nuk e dinin që kërëministri do t'ishtë aty Dhe ishim mm -hmm. fëtuar për tjetër send Por edhe një farë mënyrë ishim Ndjerë të... të funduar Ndjerë të ma shtruar një farë mënyrë Si kur ua hodhen mm -hmm. Kishe pasu një hilet voglë aty Të voglë është Pjalla kyqe Por gjithës si uh, Pasaj në vlorë Në vlorë ku i zun të në tërë në universitetit mm -hmm. Disa për e tyre Dhe padin përbalje me ta Përjasht E si, mandeje dhe brenda Po me vajz Uh, që doli edha intervjisi në televizion Edhe leta themi këta janë të jemë të rinë dhe të reja Do jemë njërë që të gjukojnë shumë fort Përna e më mirë se e këtonë presin që Përta e janë 20 vjeqar Edhe Edhe pobënë atë që së kam bërë bë, Për dekad është Për tasin hapur po Në flonë ishte që u mm -hmm. vritë Qështja pas taj Sa si, e ke Ti ja ka që varpër përse ke ata iPhone-in Po ti pse kja ato vilën në Surrel edhe ajo hapi një debat. Tjetër, tani njerëzit flasin për këto. Kjo është problemi. Për qeverinë po e chuaj në një farë mënyrë. Që nëse këto, domethënë, okay, vilën në Surrel tani vjen dhe bëhet një temë pik... diskutimi. Temë diskutimi, një pikë bisede për njerëzit. E njerzit domethënë pse ja tha syve, domethënë njerëzit sikur marrin zënë. Hey, Ës projektojnë veten hmm, tek ajdiali dhe vertaq. janë pyetur çfarë ata i kanë. Domethënë pyetjet. Që mund të kenë brenda po nuk kanë guximin të thuajnë asgjë. Edhe që nuk është jamë më mirë uh, për bash, sikur ti të shkosh dhe ta kërkosh vetëm, domethënë që dhe përgjigja pastaj është. Keta vaji djalë pra që i tha që sepse ai është brilant. Kjo është një gjyja. mim. S'mund të përgjigjesh tanqë brilant. Kam sakrifikuar në pikë. Dzon fole, fole, fole, fole pritet në të gjithë, apo? Edhe. Ne, Prohibsit, ti bën sigurisht e ke dëgjuar këtë. Mos Ti po imagjino, e ai sakt, nuk po them çka vim, por që janë përgjigje të gjata. Mhm. Mm Dikush i tha Juve, po, ai tha se Juve flisni të përgjatë, kryeministri. Ai tha unia mos e tretë. Ai tha sekret ose jo, ofendim për mos e tret. Jo, mos e tret. Po ne jemi mos e tret, ne i kuptojmë gjera. Se helvetë mos e tret nuk i kupton. Ë, uh, mm -hmm. jo ofendim për mos e mm -hmm. tret. Por uh, kam ushtimin çuno që mos e tretin kupton dhe më mirë. Edhe më shpejt Por uh, <coughs> Edhe krimi nishtë të përqishë Unë jam më shetret Këshu që do flasë gjatë <gjitë> Si që do më shetret Si pas te um, Por tje ja ishte tek arkitektura Pra ka ardhur në tiran mm -hmm. Tek uh, inginieria si Një ndrysh e këtu Dhe ishte Biondja A të kunisi <gjitë> pra Unë nuk e tijem në nësaj vazis Por që është të mund të kush që spikat Me një mm moment aty Uh, ku i thot sa qëra po ti ishte një ishte ishte dalja aty e masive që unë nuk e kisha parë më thën drejtën kisha qen i zën gjatë gjithë dizës me qëra në vetëm mbrëmje pashë atë klipin Mhm mm tek sira nga këto në Instagram e pash fillimisht çudi më halli për marrim lajmë tani çu kanë informacione kështu po ishte më duhet Lolita apo, apo oh. njëra nga nga ato rjeta të e, e superheroinëve të maskuar Nuk jam bër këtë ashtu si, e ke pasur si Catwoman apo Superman apo apo <coughs> Spider-Man, futurmuluar, Lolita apo Brylia apo ku duon s'ka. E, e të tjera. E të tjera. Por e, kjo ishte ideja pra që që ajo ajo që vajza tha, sepse kjo kishte qenë un këthe, pastaj u mundova të kuptoja pa kontekst. Mhm. <coughs> sepse ti mund të shikosh vetëm klipin, por nuk e di nëse ajo foli në fillim, në fund dhe apo çfarë. Dhe me Samsova ishte qe kishte kaluar rreth 1 or nga takimi, nga takimi. Kur vajza ka folur, mm -hmm. pak a shum. Ëh, uh, dhe pastaj ata u tchuon, dhe ata u tchuon, u tchuon shumë. Ku pra janë treguar me kulturë, do të thon, sepse absolutisht nuk ka kulturë. 1 or duke pritur se çfarë do thukë. Sepse prandaj ajo i tha, domodin ju bëni monolog. Ëh, mm -hmm. uh, un mendoa ndoshta i referohej këtij rastit, ndoshta i referohej ditëve më parë. Se mund ta kështojm këtu që në fillim, a mund të flas, nuk e di se si është formati atje. E kush e përcakton eksakt. Por por ja, largimi tyra ishte masiv dhe kjo ishte ishte çfar çfarë fliste. Mhm. <gjitur> çfarë fliste shumë, sepse ata ikën, nuk e di, po mundu sikur ikën më shumë se gjysmë. ë e... Pakën këtu <gjitur> duken. Mhm. Nga sa duken, në atë kënd kamera sy pa shumë. Ishte ishte ishin të shumë, ishin realisht ishin të e shumë. Vetat. Se save vogël isha, fundi von kam shënat të sall. Vidëm parë dhe e, e, e njësë allën Dhe aisa dollën atje ishe një grupë joj vogën um, Ga në tjetë kishtë edhe parlamentje mm, Edhe dhe ato i njërja Studentët me gjise kanë protestuar për 16 ditë Edhe kanë fituar një petej moralë Edhe simpatine shumë njerësve Edhe kanë bërë shë problemet e shumë ta Që ata kanë arsimin e lartë të vijnë në dukje e njerëzit të kuptojnë se sa vështirë realisht e kanë jetën edhe studimin, po me vez nuk kanë gjuajtur. Siçse nuk kanë gjuajtur në të kaluar me vez, kanë gjuajtur dhe me sajt. Mm. Por kjo protestë ka qenë totalisht paqësorë, në atë në atë sens, nuk ka prekur në mënyrë fizike kërkënd, dhe Zot Illama edhe pse është përballur me pyetje po themi të forta Studentët e chuanin degeneruse. Si ai në Vlorë u diem shumë i degeneruar. Po nuk kanë gjuajtur me vezë. Jo. Ja. Nuk kanë gjuajtur me asgjë. Edhe u desh një seancë mbas, kaish kohe. Që në parlament shpërtheu veza. Themi mbas pak. I just want to talk This is the same situation just different faces She jump for patience her daddy left her too bad he never told her she deserved much better Johnny boy you always played the fool He broke Don't take away the pain. greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm yes it's club fm my name is jesse my name is jesse my name is jesse my name is jesse my name is jesse today it's about me here oh yeah oh yeah hey you know what's up what's up what's up what's up Anagrama. Cosa? Në klubin e Mingjës. <laughs> ta. Sa <laughs> ti e ke mbajësh për këtë? Mhm. Shurup. Shurup. Ëh, në në ritme shurup. Nëna ritme shurup. <laughs> <Njena rritme> Shurupios. <laughs> shurup, shurup, shurup, <laughs> shurup Eli. Si shurup? Eli. Eli. Eli ishte farmaciste. A blem shurup te Eli. Po po po okay, po. Pastaj ta... jo, po i hyri kësaj puna ajo. Sa ishte farmaciste, po ishte edhe nga vendi poronisave te. Krijoi pastaj një shurup për kollën që kishte si bazë Edhe ca erzat e tjera Edhe bëri shurup Eili Oke okay. Ju dhe da zgjidni anagramën për të fituar një kupon nga Rogers Super Êshtë në pleren e 5000 lekve, zoen zotrin Për të e këtë duqanet e Rogers, dhe të gjeni atje ullje mm -hmm, Dhe duqanet e Rogers mund të gjeni në qëndrën trektare të optani Ause në City Park Këshu që për ata që zgjidin anagramën shurup Eili në 069 2722 Keni të një mundësin për të fituar Kuponin për 5.000 legështë të reja Zonë zotrim për tek Rogers Ku gjeni marka si Calvin Klein uh, Jeans, Vero Moda, Jack and Jones Anthony Morato, Tommy Jeans Gas, Gaudi Only and Sons, gjithë shka që është mm -hmm. Që është e mirë dhe cilësore Që të fund vit për durata të uaj Shrujero, unë s'kam bërra si durata Ata që presin durata nga unë Ta din deri tani të një i kanë të gjitha në për Dyshane dhe magazina A të hujanë dhe në pronicitë grosistëve po e juvoj sepse un skam bler akoma asgjë por duhet që të ti viem punos Po të joha diçka shumë interesante lidhur me ne. sa njerëz që janë nisur ka një lëvizje në shtet bashkuar ku kjo është më e theksuara se kudo mm -hmm. për të bërë Krishlindje pa dhurata. A sa bukur. Sepse ata thonë se koha që ne kalojm Pa, duke shpenzojë përgjetin e duratës. Po, duke, sepse në 900 dolar uh, mesadar i shpenzojë një Amerikan mm -hmm. për duratët e fundë vitit. Mesadar i shpenzojë 900 dolar? 900 dolar. është shumë. Pra, për, sepse ti do blesh, pa jo vetëm për një njeri. Pra, sepse ti do blesh, që se ke për shumë më i familje ë me gruan dhe dy fëmijë duhet të blesh minimumin për tre veta. Ëh. Mm -hmm. Dhe pastaj ka jo shoqërinë omnish. Pa. Familje pak më të madhe, e ku ti unse çfarë nëna, babai, domethënë këto, gjyshit, gjyshet, siç hyn në, në, mm -hmm. si në këto, ë të shkon tek 900 CIA ja, mesatarish. Shpeson mm -hmm. po themi populli i thjeshtë, mesatar amerikan. Dhe kjo në Vizija është thonë me konçit duhet, duhet kalosh për të zgjendur këtë turatë. Ëh. Mm -hmm. Për të paketuar këtë turatë. Per ti fshem urtë dora, që të mos i shikojnë të tjerë deri ditën ashtu. Më mirë kishte ndërt me këta njerëz, kishte luaj në lojë tavollash, shah. Kishte ndarë kohë. Futon kësepër në një çaj mm. pran zjarrit me ta. Edhe kjo ndoshta kishte qenë më më mirë se sa. Kjo është ide e mirë në fakt. Kjo është, kjo është, është shumë, super ide. Më vjen shumë keq thon, por <clears throat> ne jemi uh, ne jemi për Durata sepse thon, ai është një mendim, është një shprehje dashurisë time. E, e mendimi tim për ti un mentova. Ti ke pasur një vit vështir. Edhe çfarë do t'i vlente jeri ta zëm. Mm -hmm. Edhe zgjota një dhuratë, un vraha mendjen për ty që të kishe një dhuratë që ka sens edhe të pëlqen edhe që shpreh që un kam interes e kujdese çfarë. Mm -hmm. Gjithë ato thonë anthan që janë në mbrojtje të tyre. Në të dyja rastet, edhe kur bën. Mosërvishni farë thonë, gëzon traditë. Kur kalon kohë me persona që ti do, kjo është, është një vështrim. Mos ihiqni vetësi na kanë ngelur. So, kanë adat që thonë blini gift card. Giving <laughs> a gift card, gift card nuk ekziston imprej vetëra vjetësh e shtetit. Tani ato janë prezente këtu. Mhm. Mm por, por ti mund të mlesh diçka dhe ata shkojnë tek X dyqan apo X qendër. Në një herë kanë gift card për shkakun që janë jo te një dyqani, vendi të mm -hmm. i qendrës të tërë. Mhm. Kuptonë se ata financiarë din ti luajn këto thije. Marrokas. Dhe dhe ti shkon tek ku duhet të shih. Njëra nga këto qendra tregtare dhe aty bën me këtë kartë në çdo dyqan ajo funksionon për një kredit caktuar. E thua ajo ja, e ke? Ka një çmim lek brenda? Ç'ka blej sa dëshuar? Kjo është pastaj ti bie shkuron. <laughs> po s'i bie shur. Ha te prima të çajave dhe luajm tavull pra. Ja, jo, kjo është ide e mirë sepse uh, personi që merr këtë dhuratë mund t'i shfurçojë ato lek siç duket. Siç do vet pra. Në këtë rasti nuk ka probleme as me masat, as me i pëlqeu si pëlqeu, sepse ti duhet të, të mm. dishheri që në Amerikën që po flasim mm -hmm. për 900 dollarë mesatar, po tani në të gjithë botën. Një nga ditët më të vështira është dita kur kthehen mbrapsht duratat. Sepse aty të lejohet që ta ndrosh çdo gjë, mund ta kthesh çdo gjë. Të ti japin nëse është për duratë, i hapin një kupon ta ti morr, o të, mm -hmm. po të veçantë, që thuhet gift receipt, në të mënyrë mund ta kthej jo vetëm ai që e ka bler, por mund ta kthej edhe dikush që s'e ka bler. Mhm. Mm mund ta kthej, mund ta ndroj, ose mund ta kthej. Mund të lëna Mun të më me, me bluzën dhe Me gjasa s'do i përgjithë ato shkoj të marr diçka tjetër ose do marr lekë. <laughs> Ola. Nesër. Shuja është është kohë blerish. Mm. Është kohë blerish. Ne mblejoti amin lajm që është i rëndësishëm. Mos uai. Nëse nuk e keni marrë ende dhuratën nga babagjyshi viti i ri, vetëm mm -hmm. nesër ju mirpresim tek Optika Luani, tek Sheshi Wilson. Dhe optika Luani tek 21 djetori Për të marë Duratën të uaj Vetëm nesër Vetëm nesër Vetëm të shtunën Po Ok 50% ullje Tek të gjitha susit optike dhe djeli Këtë të shtunë Datën 22 djetori Vetëm nesër Optika Luani Pra 21 djetori dhe të qeshtë të kuilësën Dhe ka marka si Tom Ford Shopart Bulgari Mom Blon Ugo Boss Selin Fendi Miu Miu Mm -hmm. Givenchy, Dsquared, Tiffany, Gucci, Roberto Cavalli, Max Mara, Versace, Dolce Gabbana. Markat më të mira apo? Emilio Pucci, Marc Jacobs, Armani, mm -hmm. Persol, mm -hmm. Ray-Ban, Burberry, Emporio Armani, S'mon S'mon Cavalli. Zë, dhe. Dhe dhe mund të wow. mund ta bësh me fade, do domethënë sure. ke çdo gjë. Mm -hmm. Optiva Luani, por vetëm nesër 50% ulje. Gjysmë çmimi në gjithë shkallën zotrim. Optike, apo DL-i yeah, yeah. mm -hmm. Shushë të njiste një djetori Optike Luani dhe të ksheshti Guithon që të ashtu You too The heart is a blue Shoots up through the stony ground But There's no room No space to rent in this town You're out of luck the reason that you had to care the traffic is stuck and you're not moving anywhere you thought you found a friend to take you out of this place somewhere you can lend a hand in return for grace it's so a beautiful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 Mirë mëgjesi që të gjithë dhe mirës të keni ardhur në klubin e mëgjesit Ju urajmë i ditë fantastika Unë jam blendit të bashk me jerin Mirë mëgjesi mjës? Mëgjesi edhe altinit oltës Shumë zënë me punë është uh, Kaj fund vitit, zonja e zotrin Gjithë duke vrapuar, gjithë duke Umar me qështë e ndryshme Kemi këtumë studio edhe mikun tonë Kritikun letrarë zotin Agim Baci sot në mgjes Mi gjes. mgjesi Gimi plasim sot për Alessandro Leogranden Dhe librin e ti Nbytja e Anies e Nën tituluar Vdekje në Mezde Një roman investigues Nbytja në trajgjike të katerit të radës Në kanali në Otrantos Në vitin 1997 Vesfjall për një Vesfjall për një një një që ata që gjojn, e kanë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Në vjeshtën e 97 një anije, ëh, një karakatinë, një anije e mbushur me shqiptarë që janë duke u arratisur nga lufta civile këtu dhe Vlora e 97-së aty kolapsi, janë janë goditur nga anija Sibila në në det hapur dhe dhe mbyten. Një anije më dherë më thënë se jo, vetëm 10 persona mund të merde ose 12 persona do ka që aty kanë hyrë në mënyrë të dhënë mbi 100 vet. Mbi 100 vet, pra 10 fishi. Dhe bëhet fjalë për një ngjarje që Leograde ka mundur ka mundur ta sie ë sistemi të asje, e, duke duke rindezë nga nga nga hiçi ato ato persona të cilët s'ishin ose tragjedia i mori me vete. më vete. Në fakt do të më lejosh që para se të mm -hmm. të kalojmë te kjo ngjarje shumë më shkurt të të të përgëzojmë dy fituesit e këtij viti në në Henrik SG në përletësin Çipe dhe Aida Barn për përkthimin e Primolevit për të cilën kemi folur në pushimin. Bravo qoftë ju të dyve edhe Aidas. Mi ka qenë një ngomorim i fortë. Edhe Henrikut fort për shkak të një përkthimi mjeshtror Aida arriti të të mundte vallet e tjera dhe Henrik SG për një doi raporti kulturor shumë të rëndësishëm për atë zotrim që i bën tekstit dhe për, për një uh, letësi sfiduese me kohën me veten dhe me me, me tjetrin. Si sudohet libër ende një? Uh, sonat për gruan e teatrit. Sonat për gruan e teatrit. Ën fillim duhet të, kështu, domethënë. Ën fillim duhet të bëj kishë rival po. një libër me poezia të, të Adriatikës e Lamil për shemb, Buret që më dau mua. Kështu që duhet të zgjidhem mëdisë. Ne zgjellim gruan e teatrit dhe jo buret që më dau mua. Më kuptoj. Juve juve që jeni me tradicionalën. Okej. Okay, Atëherë, atë le të flasim pak për këtë. Ky është një, kjo, kjo është një vepër shumë rëndësishme. Æshtë, botuesën, uh, e rëndësishme. Është, do të themi që në fillim, flisnim me botuesen ë para një javë tek uh, Europe House këtu, uh, në klubin e librit ku folën për këtë libër dhe Arlive na tha mestera veç libri nuk është se është shitur dhe aq, është, është një libër që pak, pak vetë e njohin realisht nga, sepse shitjet uh, flasim për këtë. Kështu që njerëzit ndoshta nuk e kanë shton ende në dorë. Pyetja mbytye e Anies. Dhe nuk e din se se si Alessandro Leogrande ka trajtuar këtë këtë ngjarje, por çfarë mund të thuash ti kimi si si e ka trajtuar? Leogrande është është një letësi e ndërmetme, <tribe> domethënë midis dëshmisë dhe dhe letësisë. A ndon më shumë se dëshmia, por sidomos për ne domethënë që jo thjesht për mua që e kam projetuar atë kollaj të histori, por për shumë shqiptar, por ta lexojnë atë, domethënë do ta harrojnë që është letësi, edhe do do ta lexojnë si një dëshmi shumë e rëndësishme. Po çfarë e bën të veçantë? ë kemi parashysh Logran, një 13-vjeçar ka qenë kur kanë zbritur emigrantët për herë parë në Leçe, në brigjet e afër shtëpisë tij. Pastaj është marrë dhe ka parë i është dhënë shumë rëndësishme të rindejë të vërtetë në një histori tragjike e cila do të pasohaj dhe sot sot vazhdon të jetë debat shumë i madh çështja e emigracionit, por se si mund të marrë pesë shteti struktura shtetërore në uh, mbytjen e disa personave që kërkojnë kanë një ëndër, jetojnë mm -hmm. të lirë dhe të kenë mundësinë, jetojnë me mundësitë ty tjep, të tyre, domodin t'jepet shanse që të punojnë dhe të të kenë një jetë ku mos shqetësohen për luftën, për për të ngrënë. Që për ta ishte Italia yeah, shpëtimin. E e, e e kam parasysh sepse e, për t'u fshehur pastaj e, këto fatkeqëti që tragjedia i mori në fund të detit, do të do kishim përballë një akuzme ident që në e, ajo anije hmm. vogël kishte arm, kishte kundra tanke, kishte kalashnikov, bëhet fjalë që se bëhet ndëshmanget rrezikshme në det. Ngryej kollaj uh, Kuza. Fletja tas në momentin po, e fundit. Ngryej akuza Kollaj, domthonë, no, dhe e, i kepëransisht një shumë jo, e vogël hmm. kjo dhe Sibila ajo e madhe ushtarake dhe domthonë no, aty në atë raportin qesharak që Mendojë që kjoj ka rënë si bilisë uh, Për ata që nuk e din uh, Për masa dhe anijeve ishtin të tila Që anije italiane ishte si një mall I madh gri Bi këtë uh, anichk të vogël Shqiptarit Mbushu me shpirtra njerëzish uh, Të regohet uh, nga Alessandro Leogrande në Libër Se grat dhe fmijet që ndroni në barku në anijes Për të i shpëtuar të ftohtit marsit Në stacion burrat ata që qëndronin mbi kuvert, rreth 60 vet siç dukejishin me sy edhe nga disa nga raportimet e italianëve që kishin qenë dëshmitar pasaj të ngjarjes më vonë, Ushtarak. Ë, uh, kështu që ishte gjysma brenda, gjysma jashtë, në total mbi 100, 120 diçka, diçka të tillë njerëzve. Në momentin para goditjes ata patën ngritur foshnjat mbi kokat e burrave, gratë ato po kishin armët tona, këto janë armët tona. Për të thuajtur anë... se jemi me fëmi këtu dhe jemi familjar dhe jemi me me me foshnja nën 1 vjeç me me më dy vjeç, dy tre vjeç. Ëm um, megjithatë, ania u godit. Ania u godit nga ania tjetër, e cila po përpiqej ta t'i bënte një të ashtuquajtur harassment, uh, siç ata e quanin në det harbor, pra një bezdisje për ti. Me ndërshiptar, për shkakun nuk e ka pasjuar fara që dy uh, tre ditë përpara, domethënë uh, Lamberto Dini ishte ministër jashtë messe ko e edhe Ren Starov në qeverinë aty. Pata firmazon filmin, s'apo firmoson dhe qeverish klar i patën të drejtë qeverisë italiane të patrollonte patrollonte kufirin dhe lejonte kthimin e tyre. E i patidhonin një fuqi plot të plotë për ta kontrolluar këtë. Kishte në skenë të konventave, thotë Leo Grande, por megjithëse ishte në konvente, por ne dukej sikur sikishim asnjë shans të tonim sepse sa sapo sa kishin ardhur porta dokumentare dhe italianët kishin kryesimin për e, për qetësimin e asaj situatës në Shqipëri. Kështu që ë kemë të bëjmë me disa me disa bashkullime në fakt po mm hirë -hmm. vërtetë. Por ajo që ana njerëzore, domethënë po të kemi parashys që uh, La Grande i referohet dhe një uh, vep uh, një teatri që me titullin Pasaporta që është është vend scandal uh, në vitin 2000 nga uh, duke u mar duke marr gjë ato gjërat personale që u jeton ato letrat ato uh, eh uh, gjërat që ju gjetën njerëzve kur unë dora ndihen pas 7 muajsh në nga fund i dedit. ë uh, vetëm leximi i tyre vënë në sken. Pastaj teatri ka ardhur në Shqipëri, është luajtur në Tiranë, Durrës dhe Vlor. Uh, ka risjellat edhe një tragjedi e madhe sepse do mjaftonte uh, në lexuam disa nga letrat. më u kujtohet një aty që ka letrën e e e dëbirit mm -hmm. në xhep që i thotë që më fal shumë që të kam shqetësuar. Ndosha mund ta mund ta gjeni letrën e plot aty, po. Ëm, ndoshta në i moment po. Por e, më fal, thonë edhe një baba që po ikën me pendimin e dëbirit që nuk do ta shetsoj më, po në fakt është nisur për në një bot tjetër që do ta kesh shumë vështirë të të ky ky fëmi, domethënë që ta harroj këtë moment ky. Letrat ja ta kanë shumë mirë me një tjetër, por do të lexojë uh, diçka, sepse uh, është fakti që Leo Grande ë uh, u jep Emra këtyre njerëzve. Italia, domethënë, kjo ishte çështja, dhe i bën, i bën njerëz, i bën domethënë i nxjerr nga hiçi dhe nga nga ajo asgjëja, dhe nga domethënë jo thjesht nga vdekja. Ato ishin në një vdekje në në në pamundsi domethënë në Shqipëri, që njëdoi gjysmë në vdekje. Pastaj vjen vdekja e detit me një bashkëpunim të tillë. Dhe ai nxjerr nga kjo domethënë dhe i jep emër, pra këtyre viktimëve. Sepse duhet të them që në kontekstin italian ishte sa kohë. ë ata ishin më kollaj të përmendeshin si numra se sa sa si njerëz, edhe si si qenie gjalla. Edhe flitej me politikën e frikës, atë kaç sh kaç shqiptar kanë ardhur, kaç mish shqiptar po vin, etj, etj, etj, etj dhe dhe flitej me numra, me numra në vend se të flitej për njerëz. Këshë 3000. Imagjino një fëmijë për shembun që ka pasë bëzën, ti thosh, "U tati ishte dyshi, uh -huh. mamaja jote ishte katra." Në? Dhe aty jep për shembun persona edhe edhe jo vetëm fëmijë, por është armali, djalë që që e, ka të pikturën e mamas, ka qënë pikturën, e ka lënë, përstaj, që mamaja vetë që është zëri që një të gjithu mm. lartë të shpëtoj të ti, dhe aji nuk, nuk mundet do të që të i shqitët aji zëri i mamas që për shpëtoj e fmin, dhe aji shpëtojnë dhe ndërkoj që zëri i mamas që të kërkon që këtë një të gjithu lartë në kuvertë dhe të shpëtoj është, është, ndo është të një këmban shumë e madhe që më të asgjojtë që të natë nga gjumë. Nështë no, e vërtat. Oke, okay, ne do të ndërpresim këtu bisetim për të ribashkuar në nën tjetër, zonja zotrin, do të qëndrojme dhe pak me mikon ton Agim Basqip për plasim për bytja njës nga Alessandro Leogrande.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 t'ho sentita, bebo savja në le mani, il të nëmë fra le dita, per sentirmi ancora viva. Tu sejë këmë në mëre, vëlebo dirtelo, nësondi la parte mëgjore, t'i amë, budullo. E' bëhënë volërsi vëne, e ogni të në dírselo. T'anë amë, Jeni me njësi me modulo. Ti cercavo. Jeni me klubin e mësuesit në valët e radios kombëtare Klavi Femir, mësuesi nga Umblendi, Mir mësues nga Unieri, mësuesi edhe nga zoti Agim Baçi. Mi mësuesër njëherë të gjithë atyra që po na dëgjojnë. Është koha tani të flasim, por flasim pak për për Alessandro Leogrande dhe librin e tij mbi Dytëj Anies, vdekjen në mesdhe ëh uh, ja dokumentim një kronikë jetëve që u humbën në mbytin e 4-të radës në 28 mars të 1997. Por jo pak para sintetizoj njërin nga letrat që Gimin më ka sugjeruar, do vetëm të vë pa kontekst mbi uh, to, edhe në kapitullin 15 të librit uh, Leogrande shkruan. Si të gjithë luftëtarët, edhe gratë dhe burrat që kishin hyrë në 4-ën radës mbanin me vetë letra, jo vetëm dokumente. Një pies ishte letrat prera nga gazetat, fletore shenime, shfatura, flet palosura me kujdes brenda pasaportove, apo të futura në gjepat e gjaketave, apo të pantalonove. Disa ishin të shkruara me dorë, të tjera me lapsë. Disa ishin me një shkrim të deshqifrueshëm, të tjerat krejtësisht të pakuptuashme. Unë blodhen dhe vunë tok nga policia pas në bytjesaniës, pas ju në zorë nga gjepat e në bjetuarve, apo nga ato të disa kufomave e ne ne pastaj gjërat që janë marrë dokumentat ato do i letrash ato do no, në një pjesë mirë i përket letrave që fjaloret që do të do të përdoren ditën e para të mm -hmm. të tjerë të kishin porosisë ku mund të shkonin puni teatro ndon ta bëhemi këtë zakos që që bëbën një mozaik shumë të rëndësishëm mm për -hmm. për ato që do të kupton se cilët ishin këto njerëz vërtet mm -hmm. sepse ishte e rëndësishme dëshmoja edhe që cilët ishin vërtet këto njerëz që ishin qeluar si si trafikantë armësh për vërtet Ju sjellim për lezoj uh, njërin nga letrat. Kjo është një letër e gjetur në xhaketën e një burri. Dhe në të lexohet. Babi, më fal nëse të mërzita për të premtuar se nuk do të sillem më keq si sot. Jam penduar me të vërtetë. Dhe ke për të parë se do ta mbaj fjalën. Ti je më i miri në botë, do të kam shumë xham. Zemra jote e vogël që të ka xhan. Kaç nus letra? Ah, no, nën no, sa sa, sa realë. Ai e... ka pasur në xhep sa herë lexoj, doon kë qenë një gjëje lider normale, ku ne e shkruajmë dhe pastaj e takojmë prapë ndargë. Po, për er, për ato që nuk ka nuk ka shansit ta takojë. Kjo letër mbetet një botë, e thë, domthonë, uh, mm -hmm. hmm, e jashtëzakonshme, ë, tekstuese. Ëh. Është pamundur ndoshta ndonjëherë që të hapërcehet, por lutem Zotin që gjithë këto persona të mbietuara domethënë të të kenë të kenë lënë pas tragjedinë megjithatë kur lexon këto letra dhe teatri që u bë me këto domethënë kishte pikërisht të lloj mozaiku jetë njerëzore që janë si ditë të tjera që kanë ngërkuar dikur dhe po të kemi parasysh që në, në Itali ka patur një një një, një grup jo të vogël njerëzish një, të cilët kanë ngritur zërin për të të drejtë domethënë për të thënë të vërtetën dhe Leo Grande është nga ato persona që meriton një lloj mirënjohje të jashtëzakonshme nga ne për për kan golën e tij për të nxjerë në pat vërtetën. Aty ka patur dhe ushtarak të cilët në momentin e fundit kanë kërkuar që gjyqi të të ndryshohej dhe të thotë duke duke rrfyer të vërtetën se si ka ndodhur për plasjen me anën, që jam bërë shkak që gjyqi të marrë një rreth tjetër. Po por Logan në këtë rast duke duke qenë një vëzhgues shumë i mirë, ka ardhur në Flor, ka jetuar, do të thonë ka folur me shumicën e të afërm. Shumë herë tasiera të habin e madhe që në Shqipri e, edhe në '97 kemi në vërtet në lor kemi varre vë, me njerëz po edhe varret bosh janë ato të humburit që doku jeton kur mm -hmm. domoshta po për çilet ishte edhe një problem shumë i madh sepse gjyqi nuk merr dot një vendim për shkak se nuk vërtetohej që kishin qenë anije do koqë humbja e, e prindërve në këtë rast domoshta të çaj një varr pa trup është është edhe më e madhe dhe ai jep atë shuurjen gati në gatit me specim maramense të të afërmit sidomos të prindërve që nuk arritën do dot Jo vetëm çti kishin më, po as ti qanin. Një. Nëse më lejoni, gjatë këtyre viteve Xhikoja e ka ndjekur procesin jo vetëm për të marrë drejtësi, jo vetëm për thjesht faktin se donte të, të shkonte në sallë që të ndjehej më pranë të birit, por edhe për të marrë një dëm shpërblim, një dëm shpërblim të vërtet. Të vendosur nga gjykata, jo atë që përbehej nga thërrime, që u vendos në rrugë jashtë gjysh, jashtëgjyqësore, të cilin disa të tjerë e planuan. Megjithatë, nga Italia, një një ditë e vullën vendimiste sipas mendimit të drejtësisë italiane. I biri nuk ka hipur kurrë në ANI. Nuk ka vënë kurrë këmbë në katrin e radës. Janë kaq të bindur për këtë sa më pas e shkruajnë edhe në motivimet e vendimit të shkallës së parë, që kur depozitohen në tetorin e 2005-s. Në saktësisht, lefaqet që kanë të bëjnë me pranueshmërinë ose jo të kërkesave të palës civile. Nuk ka prova të sigurta që djali ka qenë në bordin e katrit të radës. Ne këtu që ëma nuk mund të mëtoj kur fardëm më shpërblimin. Gjëja paradoksale e këtë ngjarje është se kur në ministrin italian të mbrojtjes i propozuan të shoqit 35000 euro për të birin e zhdukur, gjithë ata e refuzuan, i biri figuronte ende nëpër lista. Pastaj, jo më, u zhduk për herë të dytë. Dy vjet pas komunikimit absurd, i shoqi i Xikos zvithiq. Nuk i bëri dot ball për shtjellimit, thërmimit të së vërtetës. Dhe tek zvithiq për herë të dytë edhe i biri në fakt janë përshkrime trishtuese por me një, një duhet duhet msohemi ti ti kemi këto të vërteta dhe duhet t'falënderojmë në fakt këtë lloj shkëmtarë që fatkeqësisht mm. nuk jeton domethënë ikun në një moshë shumë të re për dashurinë e tij domethënë për këto do dy leksione të mardh për për të parë teatrin the grain nuk është i gjuhës tande, gjaku tande, traditës tande, por gjithsesi tjetri është një person që ne kemi rëncitë si ta njohim. Po kish edhe shoku uh, i mall në këtë që është edhe dy palësh në një far mënyrë, gjemin se uh, këta ishin italianë. Tilet janë miq, kanë qenë gjithmonë miq. Praktikisht për ne edhe janë mirëpritur këtu gjatë gjithë, gjithë kohës, ne kemi patur italian si një si një fener. Vazdojmë ta kemi. Që dhe. që ndriçon se kur këtu ishte rëndësi e madhe shumë dhe dhe dhe, dhe ka dashuri, midis popullëve të ndjeshme megjithatë me të ndodh nga ata ë edhe janë ata që mundohen ta ta fshijnë, janë mundohen e kupton dhe edhe këtu shokohesh. ë do apo s'do në një farë mënyrë do duhet që të përballesh me këtë. Kulturë që ti e, e empatizon, që e admiron, që e pëlqen, edhe dhe kjo sjell jetështoj. Ka ka qytetar, si domoshi nuk them vetëm Leogrand, aty ka shumë emra të cilë si Leograndi sjell. Si ë qytetar italian, e, shtetar, kolonel, ushtarak gazetar, deputet, të cilët duket sikur kanë bërë mm. më shumë se institucionet shqiptare për për një lloj drejtësie, domethënë, për qytetarëve. Është e vërtetë. Dhe ky është një leksion shumë i mirë, domethënë, dhe ky është për të thënë njerëzit që ë uh, kërkojnë se pse ka njerëz kudo do më thënë dhe mund të të kuptojnë. S'ka rëndsi ë uh, se çaj gjujë fleti do më thënë. Në qoftë se do të përballesh me një njerëz të vërtet aj do të kuptojë dhe do të, do të japi dorën. Laogrante për këtë meriton një lloj raporti krejtë dor dhe un, un habitem se si vërtet kur na tha Duda i bashk Arlinda që nuk është lexuar. Shumë, bo, Nuk është të duar Më shpresim, e... edhe kjo bisetë të ndimojnë Po flasim pak për, për katerin e radës I sori në përshkruar në mbytja anijes Të Alessandro Leograndes Pra ta që në të qenë, po Dhe të lëzë e dhe një të fundit Më thëndë rejten, se kjo më ka bërë përshqyve Tani po këthejmë në filim të librit Se dhe thoshe që a i e motivimet të këture njërzve Ka zbuluar se pse ata ishin anijes Dhe kjo i bënë e më të prekshëm, më të ndjeshëm. Ai ka dhënë përshkrimin e gjithë e shumicës asaj tyre se si kanë hyrë në një, si janë nisur ato rasti të ditës se si dikush kanë ngelur për shkak për shkak të banale pa hyrë, dikush tjetër që e ka hyrë asaj çdo është nisur, në prag. E vërtet, jemi në Florën e e dhonuar të 97-s, do të flasim të vrarë në përplasjet me armë, e kishin kapërbyer tashmë një mishin. Pikërisht ather Në fund të marsit të 1997, Bardoshi vendosit të niset bashkë me familjen e tij. Jo për të ikur varfërisë, por për të shpëtuar kokën. Jo për të kërkuar bukën e gojës, një punë apo një shtëpi të re, por thjesht për të shmangur plumbave në rrug, larjeve të sapave, në atë gjendje rreziku të paprzballueshme tanimë, mungesën e perspektivës. Me 28 mars 1997, Bardoshi dhe familja e tij arrinën në fund të rritin bashkë me 100 të tjerë, burra, gra dhe fëmijë në një rënë praniveve që do të provojnë të nisin drejt Italisë. S'mban më. Një natë më parë vetëm në Vlorë janë vrar 21 vet. Më 13 mars është mbyllur aeroporti i Tiranës dhe portet e Durrësit, Sarandës dhe Vlorës. Por në qytetin e tyre në Vlorë e pa pashpagueshme. Në Vlorë anarkike, në Vlorë han me katër porta, janë bërë mjeshtra për të organizuar udhëtimet e klandestinëve, siçi quajnë për në anën tjetër të Adriatikut me gjithë pasojë jetëshlundrëse dhe pardosi me shoqen dhe bashkë me dy fëmijët uh, e tyre, 9 njërë dhe 2 vjeç, dritëron dhe Kostandinin u nisën bashkë me të tjerët nga porti i Florës. Do themi se vetëm pardoshin mbjetoi kësaj tragjedie, pa dy fëmijët edhe pa shoqen. Rishtja e këtyre personazheve në mënyrë kaq njerëzore, domethënë, është përshkruar shumë mirë nga nga Leo Grande, është një është një roman që duhet të, të mendohesh gjatë, domethënë, për për shumë për shumë gjëra, jo thjesht për pra ato që kemi kaluar, por më tepër për për, për, për për dashurin një zora që është faqë autorë. Dhe unë nësë un, un gjërojë si liber që të letohet edhe për të këptuar njëri u hapate vetën më thënë bënyën se si se kemi parë tjetërën. Qështë të dojë leksionin për të gjithë. Talenderojme për konë. Zotja Gjim Baci, këtumen e në studio, zotrinë sot për të folur për mbytëja njës nga Alessandro Leogrande. Gjimi do të rishqiemi të premë të në qivj Në klubin e mjëgjësit, zonë në Zutrinju përshëndesim, sa përgjuham visetën tonë me Gimbaqin këtu për katerin e radës të mbytja njës. Jero? Jero mjëgjës? Dë të marrë shëtë të librin, se është interesant. Më la ghimje. Pa. Në unë ja ka përgjimje të të me shërë a kërële, shështë. Po ka le në dërë më dërë. Shumë mirë. Ehm... Nëse nuk i merr edhe një dhuratë nga Baba Gjyshi i vitit të ri, Zoe Zotri, ju mirpresim tek Optika Luani tek Sheshi Wilson. Optika Luani tek 21 dhjetori, gjithashtu për të marrë dhuratën tuaj. Vetëm nesër ju do të përfitoni deri në jo deri në 50% mm -hmm. ulje tek të gjitha syzeve optike dhe të diellit, vetëm nesër për atë shtunën e 22 dhjetorit. Vetëm tek Optika Luani për 21 dhjetorit dhe ajo tek Sheshi Wilson. O cerca Luani është zgjedhja juaj me marka si Tom Ford, Shopard, Bulgari, Montblanc, Hugo Boss, Celine, Fendi, Miu Miu, Givenchy, Dsquared, Tiffany Co, Gucci, Roberto Cavalli, Max Mara, Versace, Gelsi Dolce Gabbana, Emilio Pucci, Pucci Marc Jacobs, Paul <laughs> Ray-Ban, Burberry, Emporio Armani, Jessica. Dhe ju di gatë marka më të, marka të mira. Ni jeni tek Optika Luani 50% ulje vetëm gjysmë çmimin e asër dhe vetëm nesër. Shumir Ndërkohën kam një fituese për të thonë Në lidi me anagramën është Denisa e pare që ka thënë Lepurushi Bravo Denisa mm -hmm. Imbarën numri me 281 Denisa ka fituar kuponin nga Rogers Unë e shkua të shurup e Eli mm -hmm. Por Denisa ka bërë Lepurushi Bravo Bravo i shoftë edhe Denisas Duan të mm -hmm. Bëjmë i pjyti A bëjmë i pjyti nga aktualitetisit Pam Dekërt Zonja e Zotërinë Pyridja për ju është Deputetit cilit qarku është aji që goditi me vez krej ministrin djenë në ku vendin e Shqipris Dhe u bëj njohër E ndri hasa u bëj njohër përte Mën fund do më, më thonë <laughs> Se nuk ishim të gjuar ndë njerë përte Se ishte inexistent Unë nuk e kësha të gjuar me thëm drejten A sën? Uh, Mën ta kësha të gjuar po është deputet Qysh nga zjedit e fundit uh, Dhe pyjta për ju është pra se cilin qarkë për fajson mm -hmm. 069 207 222 22. Ati këtë nga merë një vez din më për se kërë gjithë konë <laughs> Po pra, se si njëm kërë njerëzit <laughs> Shiko, për të do t'jabim një kupon për e 4.000 legësh nga Aromatherapy Aromatherapy, zoezotrin, kryon produkte kosmetike, naturale, autentike me vajra esencial shqiptar Si pas standardit të Aromatherapy International Associates Pjesës të cilës, ajo është Promovojnë bugurinë shëndecme dhe naturale mm -hmm. Për mes Aromatherapy Your Skin Will Love It. Dhe mund ta gjeni në bulevardin Gjergj Fishta apo tek pallati Shallvaret. Super, kjo kjo kuponin që ne do t'ju japim mm -hmm. edhe tek aromatherapyalbania.com, por kuponin që ne do t'ju japim për ju ka vlerën e 4000 lekëve lek të rinj. 4000 lekë të rinj pra. Okej? Okay? Okej. Okay. Xhupra, e goditi, quhet Endri Hasa mm -hmm. pra, vetëti. Mhm. Mm Kam vëzhgjuar që Rama kishte pak që kishte filluar të fliste në ku vendat ekur uh, erdhi Veso. Do të thënë në një kontrast shumë të dalluarshëm me protestën e studentëve, e cila ka zgjatur 16 ditë. 16 ditë. Ëm dhe ata janë zotuar që nuk do të jetë me sulme fizike, është për çështje mm -hmm. Të vërteta për çështje që përta janë etike dhe janë të rëndësishme. Sepse një herë arsimosh, a ke parasysh dëmosha ikën? Dhe, ikër, dhe, dhe të gjitha ato bëhet para, po. Arsi ta arsimojnë. Absolutisht, dhe ata duan, duan sa qëra që janë shumë të mira, se po të kërkojnë si rrugëçer droga, ku ti unë se çfarë? Legalizim alkoli për mosha të reja, a mo kupton? Po kërkojnë, po kërkojnë pastaj. Arsimim mësilësor, po kërkojnë arsim cilësor dhe dhe kjo është është kaq e freskët. Por uh, në atë protestë, edhe pse Rama ka shkuar ti takoj, edhe pse ata janë konfrontuar me të, edhe pse dje janë zbrazën sallën, ëh, mm -hmm. uh, duke i vënë, i, vën, i dhënë kriminalistët sa ciklete kanë mbushurinun që kishte kopaj provuar, duke ia plasur në fytyrë të vërtetat për paaftësinë e institucioneve për të menaxhuar Situatat e tyre bër një gjëndje që është e papranueshme në vitin 2018, një çeverisi që është, jo dha asë mirë, le ta themi. Edhe kjo manifestohet në jetën e këtyre njerëzve. Ja kanë thën si shuplakë në fytyrë ramës dhe ja kanë hedhur atë tisin e kullerit që të rinë të duan të të rinë, jo të të rinë, e shohin si një xhaxho. Jo dhe si një xhaxho jo ai që ka konsum, jo ai që ka ka dhënë shumë premtime dhe nuk e mbajtura. Absolutisht. Ja, Osht po nuk nga ka filluar të, të të të tregoj interes për ti bërë, sepse normal nuk mund të bëhen të gjitha gjërat brenda natës, por të paktën ti fillon edhe nis ndonjë gjë. Po pra. Kanë pasorë, kanë pasorë kanë parë, prapa nisën vetë në çdo çast. Miqtë e tyre i kanë i kanë parë siç kanë dashur, por çfarë kanë dashur pas ka ka rënë, si thua, anash tavolinës. Po megjithatë, nuk e kanë goditur me vezë. Jo. Ja. Nuk e kanë nuk e kanë goditur me asgjë, nuk e kanë E kanë e kanë trëkuan një standard tjetër të, të burrit protest, më të civil, ëh, mm -hmm. më më të angazhuar, më, më qytetar, më me kohën, më modern, më të bukur, më krijues, më teknologjik nëse do. Uh, me memet e tyre, me me gjërat e tyre që janë shumë thumbuese, shumë shpuese dhe shumë efektive. Dhe vjen pastaj një deputet i Partisë Demokratike që pretendon të jetë qeverisja nesërme. Mm -hmm. Edhe është akoma te veza. Mm -hmm tu thua këthe i ranj me vezh një burrë që i bie një burri me vezh ndonëse kjo në vetvete është fut ja në grusht lalë nëse nëse i e burrë kupton fut ja në grusht le ta shohim një burrë që i bie një burri me vezh çka ka një gjë edhe grushti duhet zënë pa, në kokën e duhur apo jo? eti patjetër edhe joh, nuk janë për pilafi, <laughs> e them në këtë kontekstin e saj e kuptoj e kuptoj sepse asnjë gjë fizike nuk është e tolerueshme të nda pa pranuarshme këtu ne sot flasim për për dorë mendjen për të zgjidhur gjërat Për ta përdojmë mëndirë me, me ndeshmëri, me gudzim E tjerë e tjerë, me fjallën mm. Me gudzim, ti thuash gjirat dhe shusë Sepse ja, to gosat pra Që ngrin me antë mikrofonin atjen në dorë Ska nevoj, as ti bin ngrush, as në shqenma As të, as më pak me vez Mua nuk e ditëm, pa opozitëm duke të Më atështë që të regoj dje mm. Bas 16 ditë protestë qytetare Qonë, bas 6 mua në shë njështë parlamentit Futën bashkë me vezë Maen pras të qgjiz, e bërënë ca hudra. Më e da një buk në gazaqe. Të qgjiz, bërënë buk në gazaqe në grofë në të ndë ndë. Të ëndë në ndë në të ndë ndë në ndë në ndë. Shatshe. Këtë në basë përënë në më ndžesit, tëtë dë zë dëpes. Mirë mqezë, mirë të keni ardhur në klubin e mqezës, zoja në sotrin ju përshëndesim ju rëjmë ditë fantastike për para. Unë jam blendim e jeri, nështu njo kemi e altinim, tu me ne, ollëtën e cila nuk ne e varë, përthuaj se farej ka rrëpër biti e mqezës. Urdro? Urdro? Mirë mqezë. Oke, okay, qënë ka? Ëm um, gjithashtu kam kënaqësinë që të mirëpres këtu në studio, e uh, sonin Orilda Kalami, e cila është këtu në kamfletë këtu zysha e lëndës së biznesit. <laughs> në, zysha më e mirë. Zysha <pa>, po. <laughs> Mësose e lëndës së biznesit tek tek gjimnazi Don Bosco këtu në kryeqytet. Bashëm me të janë mirëmqyesit, kemi më janë edhe tre të rinj nga ky gjimnaz, edhe ata janë respektivisht Sara Hoxha Më mjeshtër. Kë kemi Emiliano Becker, jemi këtu. Më mjeshtër Emiliano dhe Matteo Schurti. Më mjeshtër. Ësht gjithashtu këtu me ne. Ata kanë ardhur për të uh, ndihmuar dhe mbështetur me maratonën e gjashtë të klubit, siç kanë ardhur në të pestin vit, të katërtin vit mm -hmm. dhe në vitet uh, para këtyre gjithmonë nga mm -hmm. shkolla Don Bosco, uh, por edhe këtë vit nuk uh, nuk munguat. Faleminderit për dhuratat e shumta, duhet të them. Faleminderit. U ndeshën që disa njerëz i sillin kështu uh, në varg. Andi e madi e dhe rudin t'i mojë, më është në, dhe, dhe këshu që shumë falimin dherit, s'pari. Tregoni pak, a, si, si e organizuat kësa vit? Atere, mirë më njësë, mirë se u gjetëm, është gjithmonë këna e si ti është këtu me juve. Ta shojmë një miq të Don Baskos, sepse neve vim çdo vit siç e thët i Blendi. Ëm, ti the që dysha e biznesit, por unë Don Basko jap filozofi socialëgji, bashkë me lëndën e biznesit e bër nga John Achievement, që është një një projekt për të mësuar nxënësit si bëhet një biznes. Edhe me sa duket jeni jeni shumë mirë me këtë. Po, edhe ne çdo vit bëjmë diçka. Mm. Të re, kta do flasin veç e kanë vendosur të bëjnë këtë vit, janë maturantët e këtij viti që mm -hmm. kanë zgjedhur lëndën e biznesit dhe në kuadër gjithmonë të kësaj lënde është një pik e fort, pra për një biznes e për të rindë, për të mësuar një pik të fort, është të dishtë të japështë, të është pa mërësitë të ndimoshëtë. Dëmë e thënë, qëlimi kryesor nuk është vetëm të kryojmë dhe të shesim, mm. po qëlimi kryesor është të bashkëpunojmë, të ndajmë, të njojmë realitetin, të... të... Pra ti për thua që nuk ka biznes pa filosofi dhe sociologi. Sigurisht. Ja. Okej. Okay. Është janë, gjitha janë pjesë e tyre. Po mirë, më tregoni pak, K kush do më tregoj nga juve? Çfarë, Sara Jepi? Çfarë do më tregosh pak për çka keni për ju këtë vit në Londrën e biznesit? Atëherë, siç e tham, ne fillojmë një lëndë që quhet shoqëritë e nxënësve dhe kemi kruar një biznes. Ne kemi krijuar një biznes të vit që quhet Young Skills Production, që do të jetë një studio filmime dhe kemi vendosur të merrem me kinematografi. Pra, Young Skills Production. Talente të reja, si thotë, produksione nga talente të reja. Producentë reja dhe kemi vendosur të krijojmë një film. Okej. Dhe ky film do jetë me një temë sociale çoj trajtoj fenomenologji. <laughs> trajton një fenomen shumë të përhapur në shoqërinë tonë që është jakmarja, por do jetë parë në kontekstin okay. uh -huh. e, e tira, koma, një adoleshenti. Okej. Pastaj detajet e tjera nuk po i tregojmë akoma, por ju jeni të të duke duke e realizuar këtë film ndërkohë ku jeni në procesin e realizimit? Se filmi ka ka A që nga shum. skenari, që nga storyboard e gjithçka qërat etj. Ku sot do të më tregoj këtë? Uh, filmi për momentin është në para-produksion. Po vendoset. Ka mbaruar xhirimet apo është para të pash paji më do të thonë është vendosur skenari? Po mendoj past, po. Me aktorët, post, po, mm -hmm. po zgjiten aktorët dhe po mendoj për të bërë dirigjimet. Do vazhdoj në. Pra skenari është ashtë Kush mori pjesë? Kush kush u mor me skenarin? Jan grup, janë imi grup. Am... Okej. Okay. Pjesën që ka marrë skenarin, më vjet në maturantët sepse edhe vet janë pjesë për dashën domethënë që prodhimi i. Po tani më kënjoza për thjesht të gjithë ëh filmin. Po si ishte kjo se do jam kurioz, është është realisht është një fenomen? e uh, prekës është një fenomen që ndikon shumë tek trindi dhe, dhe lidhet edhe me pjesën e humbjes së lirisë, është një burg për fëmijë si thua edhe mos vajtja në shkollë pastaj humbja e kontakteve sociale e, i keni to kanë kanë përshimin element po, që keni dashur këtë po ka qenë një shtys shumë e madhe sepse është një fenomen që megjithëse kanuni ka shumë kopra që nuk është se përdoret më dhe ne jemi bazuar te ligji mm -hmm. ka shumë familje në zonat e thella të Shqipërisë që vazhdojnë akoma dhe e bëjnë si përtej për të gjakmarris dhe ne si rini duam të tregojmë që ne jemi kundër këtij fenomeni mm -hmm. nuk jemi uh, pro diqka e që cënon liritë e tjetëri dhe në fakt gjakmarja është një ndarje nga realiteti sepse ata që janë të ngujuar rinë e shpi nuk ndaj nda nga shëshëria nga pisa tjetër dhe është diqka që ka një impact shumë negativ më shëshërinë tonë dhe ne duham që në të ardhme kjo diqka të është duket komplet E këpëta jeni kunder sh... gjakmarja si fenomen edhe ba... si, uh, si proces pa tjetër sepse pare punës është, është ka të bëjqit mund me brasje Nëse në bazë të Francë është paralajmëruar që të rindikojmë, por domethënë. Po. po. Nëse ne ne kërkojmë të luftojmë çdo ditë që të arrijmë modernën europiane, atëherë ne nuk ne duhet të jemi koherentë mm -hmm. dhe të vazhdojmë të veprojmë në bazë të ligjit dhe të mendjes së hapur et tjera, et tjera. Vëre, e tjerë e tjerë. Është një gjë që vërej un blendit të maturat. Ne duam, duam nuk i shpëtojmë dot bërjes edhe pa kart. Patën. Pa ne kemi bër librin, jemi ishim te letërsia, librin për Shqipërinë. Po kemi bër festivalin, domethënë ne nuk ne nuk ndahemi dot nga pjesa shoqërore artistike dhe në biznes. Është vërtet, sepse juve këtë radhë në klas nuk do të bëni thjesht të biznes, ju do të bëni movie biznes. Po, kështu që është është Hollywood komplet. Po mirë, kështu që çdo që, që kur do kur do të xhirohet, kur uh, mendoni do filloni? Mendohet që jemi të fillon në janar dhe okay. vazhdojnë për sakot amar do ne për ditë mund të shkojë 2-3 muaj xhirimet. Shumë mirë. Ë uh, filmi pritet të jetë i përfunduar deri nga mes i marsit. Ku ndodhin ngjarjet? Uh, kanuni është në disa zona të Shqipërisë. Ë uh, ku ku e keni vendosur ju? Ne kemi vendosur që ngjarjet më prekur janë pjesat në zonat e thella të, të Shqipërisë, pa. pa në Malësit mm -hmm. dhe do zhvillohet aty pjesa e parë e filmit, më pas do kemi më shumë në largim nga malësja dhe... Do të vini... Vinë gjarit në tiranë? Okay. Si fenomen do të më shumë në malësjit. E kuptoj. A që atë janë ligjet e kanonit që kanë përpër më shumë dhe kanë, më t... kanë qenë më shumë kërësoj për familjet në malësjit. Më Ma shë përte, më shë përte. S'pamë juve sheshëdë të tuaj. Jo, më pëlqen atmosfera. Po, e shijoj edhe kta që e shoh të përfshir kënaqë. Është shumë, po më tregoni pak edhe për këtë mbledhje në dhuratave për maratonën po, e 6 të klubit. Sa e nisëm? Si ishte, si ishte ky si proces? Po, ne bëjmë çdo muaj, çdo dhjetor, çdo vit bëjmë fushatën në shkollë që Matura orienton, në pikën e thajt biznesit në Pamirsi, orienton shkollën, bashk punoni me ne. Tash më Don Bosco dhe Club of Fem janë miq. Mm -hmm. Gjithmonë dihet që Matura për Fajson Domboskon shkon në Club e Fem dhe ndihmon familjet. Është një frymësh politike e Domboskos që ndihmoj. Bëhen ve aktivitete të lira në pamërsiri. Këtu shi kancion nga gjithë shkolla, domethënë në zonën si na të. Nga të gjitha shkolla ka 3 vite. Ka 3 vite gjimnaz dhe ka 4 vite profesionale. Ka dy drejtime. E saktë, po ju jeni nga gjimnazi, jeni nga gjimnazi i përgjithshëm. Jemi nga gjimnazi i përgjithshëm të Domboskov. Qësi u u mlodhun nga nzanësit vet, janë mbledhur me shumë dashuri dhe kujdes dhe paketuar bukur madje. Po, paketuar gjithçka, kështu që edo vitesëmin që ato të shkojnë tek Pane, tim, tek fëmijët që kanë kanë nevojë për për më shumë. ë yeah. uh, Doja të pyesja para se tju para se tju uh, përshëndesnim Emilianon, Sarën edhe Mateon që kemi këtu në studio. ë uh, Ju keni mbaruar tek klasën e biznesit tani. ë uh, Jeni në vitin e fundit matur. Keni vër plane se ku të qar, qar do të shkoni? Çfar çfarë do të përmbajë viti tjetër për juve? Uh, për më tepër kam fjalën për për arsimimin menditë mëtejsh... janë të shumta, nuk së është s'është ndarë mendi akoma, por drejtime, besoj ose shkenca kompjuterike ose dizajni. Ne kemë qejf, domethënë. Oh. Shkenca kompjuterike ose dizajni është një që për ty. Okej, okay, super shumë mirë. Po të s'ar. Atëherë unë kam më shumë vlerë drejt shkencave kompjuterike, domethënë. Edhe ti? Ç'i mm -hmm. shkencës... për çfarë kërkon? Kanë çfarë ofrohet? Kërkon çfarë kërkoni? Për shembull, ja dy si juve që keni qejf dhe prirje për shkencat kompjuterike. Çfarë ofrohet? Çfarë keni par? Atëherë është uh, tashmë po bën një profesion shumë i përhapur lidhë mm. me shkencën e kompjuterikës dhe është vetë tregu që kërkon më shume informatikën pjesën e rrjeteve dhe çdo gjë tashmë po bëhet dhe me medias. Shkenca e kompjuterikës futet edhe te pjesa e medias, rrjeteve sociale, transmetimeve, mm. është uh, shumë e përhapur. Është kjo një çështje që kanë kjo gjë që, kan... që po bëhet shumë dominante tani. Patjetër, në jetën tonë të gjitha po jeni vetëm në të dy apo ka Ashi si një, po them, një tendencë. Një rrie, po. Mendoj se është një tendencë. Dani sa më shumë kalojnë mm -hmm. vitet, ndoshta studentët, maturantët, po largojnë pak nga ato profesionet më të përhapura që janë dhe po shkojnë drejt profesioneve që janë më të reja, po që kanë më shumë treg pune dhe, dhe perspektivë. Kështu është dhe perspektiva. Po edheni se ku në publik, në privat ka jashtë, për shembull, ku punojnëse. Po pretendojnë për jashtë. Ëh. Mm -hmm. Për sheshtë për jashtë. Po, po. Por duke qenë se edhe në Shqipëri studentët Me shpres, A, se po të fillon të bëhet më uh, cilësarë Se mështësar. ju i keni ndjegur edhe një gjarit, no, kam përshqybje nuk lejme dhe shikurit përshqybje Të, të dijim me shpres filon, filon të fillon të bëhet më cilësarë edhe, edhe përse ju edhe bërëne Edhe më bështesim, thotë Sara Mirë edhe Milianu ndo të të pjesin, nuk e pjodha Po ti qa ke okay. që e mm -hmm. që e të bërshdash për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Fenament që polargon shumë student që mbarojnë shkolën e mjekësisë dhe dalin jashtë për shkak të kushteve jo favore që janë mm -hmm. në Çuditë do të bëj mikse sepse do të qëndrosh. Po, normal, brenda kërkut. <laughs> Okej. <Okay. laughs> shumë mirë, unë ju un, falenderoj shumë ju për uh, bujarin, për uh, e uh, më shundërin që na troguat këtu në studio edhe edhe për uh, gjithë këtë pjesën kreative artistike me filmin, juroj shumë sukses kur këta. Faleminderit edhe Faleminderit, faleminderit. Ne, ne ju falenderojmë që e kemi gjithmonë derën e hapur këtu dhe vimë me kënaqësi për një bashkëpunim sa do i vogël qoftë. Zyshori <laughs> dhe 3 nga maturë aktivi viti të uh, gjimnazit të Përgjithshëm Ton Bosco këtu në Kryqshëtet. Elë kthehemi shumë shpejt, faleminderit ju, në klubin e nxënësit ora është 9 fix.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 Well, the dusk woke in silence by thunder crashing in the dark Të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e Mqjesit Dorës tani 9:00 10 minuta un jam blendi bashkë me Jerin Albinin dhe Alden diku këtu pranë në këtë ditë prente, të prënte është -djetor. 21 dhjetor. 21 dhjetori po mirë se keni ardhur në programin sonë sot i jemi në mes të maratonës gjashtë të klubit. Gjatë gjithë këtyre ditëve ju mirpresim në çdo orë të ditës së 9-së në radion Kombëtare KlaviFem tek Hotel Rogner në bulevardin dëshmorët e kombit për cilë të cilë duratat tuaja për fëmijët, atyre familjeve që kanë më pak ju Uroj një vit të mrekullueshëm në atë që na vjen, në secilin prej familjeve tuaja dhe bujarië është çfarë, ëh, mm -hmm. karma është vërtet, ti jep dhe ajo të gjen, e ta shpërblen. Por është edhe një mësim shumë i mirë për fëmijët tuaj, mm -hmm. mm -hmm. kur janë në një gjendje ekonomike të mirë, të mësojnë edhe bujarinë, edhe të ndarit me ata që kanë që kanë nevojë. Kështu që këtë fundjavë shfrytëzoni për dhurata, lodra, libra, rroba, edhe për ata fëmijë që sjan si tuajët, por që kanë nevojë për më shumë gëzim këtë fundvit, këtë festë. Po shkojmë pak mbi Nong Trey. Nong Trey është Tracy se se i dini. Është 18 vjeçare nga Elbasani e cila është Miss Albania mm -hmm. dhe përfajson vendin tonë në Miss Universe që po zhvillohet no, në Tajland. Thailand. Në Tajland, djeri. Mm -hmm. Por uh, ata nuk e quajnë trejsi se i dini, por nëngë trej, që do tëtë motre e vogël trej, sepse janë dashuruar marzisht pas uh, trejsi se i dini. Në Tajland, ajo ka fituar një popularitet, të janë zakonshëm, aja e kanë pritur me pankarta, Me, kanë sa tabela ndryquese që se cili mund tim baj mm -hmm. Janë të mdhaja, si që shokë të duken sikur janë Do shta 20 me 20 Sa tim mm -hmm. Por janë ndryquese Dhe njëri ka anë, tjetëri ka lëndë, tjetëri ka bënë Dhe formojnë Albania Bukur. Uh, Dhe një tjetër uh, fener këshu nga këta Nga këto shenjat me neon që bënë mm -hmm. Këpër sush ndryquese, neon që shkruan Albania Dhe flamu i shqiptarë dontej dhe po po them janë janë mbi 100 vjet që kanë pritur në aeroport në njërin nga aeroportet të Tajlandës atje, Traisen. Dhe fansat jashtë zakonshëm që kërkojnë autografin e saj. Po që ka shumë e bukur. Trais mm -hmm. është ëh është vërtet shumë e bukur. Është vërtet shumë e bukur. A ta dawn për të se është një ajo duket një person me karakter shumë të fortë dhe gjithashtu është e ëmbël. Dhe Të gjithë i thyen rregullat, bën poza seksi, nuk shtiret, nuk bën ngjoja në shfaqjet e saj të bukurisë dhe njerëzit kanë interes sepse ajo është vetvetja. Ka qenë një hit për. Bravo. Talanda ka rënë në dashuri me 37-të dinin edhe jashtë dukesh shprehur këtë. Shumë që e bukur. Mhm, vërtet. Ndërkohë kam një fitues Blendi për të dhënë në lidhje me pyetjen nga aktualiteti, është Edi i pari që ka thënë për deputetin e PD-s, i takon qarkut të Elbasanit. Edit i merr numrin me 204 ka fituar një kupon nga Aroma Therapy. Bravo. Kjo që, shumë mirë. Tresi um, nuk ka fituar Miss Universe sepse ka mbaruar. Ka fituar, ka fituar Filipinet, por kjo nuk ia zbe. An spank dashurinë që ka gjetur atje në Thailand mm -hmm. apo apo bukurinë që ajo ka. Drejtë. Bravo. Kjo që <laughs> urime, urime gjithsesi. Ëm, um, doja të të thosha se Enzo Trinse Në datën 22 nëser dhe 23 dhjetor, ëhë. Mm -hmm. Salameria Fix vjen tek fusha e aviacionit në Antelagë për një aktivitet me lojra, me fëmijë, me pazëlla gjëza, lojrat gatimit ku marrin pjesë prindrit, lojrat e blind taste, ku njerëzit sjojin me sy të mbyllur produktet e ndryshme Fix dhe duhet të gjejnë emrin e tyre, lojrat me rulet ku fitojnë produkte të ndryshme e të tjer, sjojë një shans për t'u argëtuar dhe për të fituar. Edhe për të shijuar, gjithashtu mm -hmm. vjen uh, nga Sallamirë Fix për ju në zonën e fushës ajrcionit ë uh, në datën 22 dhe 23 dhjetor. Kështu që ja ku e dini edhe këtë. Gjithashtu doja mm -hmm. t'ju thosha se ne jemi duke dhënë dhurata dhe mbas kësaj këngë, ëh, mm -hmm. do kemi shumë shumë nga lorat edhe dhuratat për ju.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 Yeah! Yeah! <laughs> nga <Në> trembe... <laughs> mirë mëgjes, mirë mëgjes, Vileni... Altini, Olta, mirë mëgjes të dëshkë... Mirë mëgjes, më më jeri... I vërë një ti sa më të bukur dhe të më bërë, ku të dojshë ndodheni... Okej, si që premë tova në klubin e mëgjesit... Do luajmë... Do të luajmë, jeri... Mm -hmm. Parat se të tuem të jetë sensurën... Ta jetër sensurën ti edha... Pa ti etër... Mirë që nga kujtove... Për i të jeri... Pa h këto janë. Hajde, hajde. Jan thjesht dy halka në zinxhirin e gjatë që përshkojn luginën. What? Jan thjesht dy halka. Oke. Në zinxhirin e që janë të pipit që përshkojn luginën. Edhe një herë të lutem. Patjetër. Jan thjesht dy halka në zinxhirin e gjatë që përshkojn luginën. 069 2072222. E nisi me një Me një shport me lëngje nga Zepa Natural Ok, dëkord Super gjë Që që du të gjeni një zonë e zotrin Se qfar është censura për tit në sotme Po e a dollët Jeni fitues E du gjëme dhe njërë Janë thjesht dy halka në zinëgjirin e gjatë Që përshkojnë luginën Ok Kujtë si meseri vjen tani në klubin e mëgjësit Dë kemi lojra, lojra vërë dë bërë Uhuhu ka një tematik të caktuar? Jo, jo. Okay. Ne nuk ka një tematik të përcaktuar. Megjithatë, pyetja e parë ëh mm -hmm. është kjo. Çfarë studion një entomolog? Entomolog. Një entomolog. 069 20 70 222. Çfarë studion? Entomologu. Mologu. <laughs> disbra. Ne çojm. Mishrafia është shkarkuar nga detyra kryetari i gjykatës së Korçës Admir Belishta. Ky është lajmi i fundit fare. Ç'vjen nga Se ky është kandidi. KPK-ja. Pritet se dimi si është. Çfarë kanë dhënë? Nuk ka kaluar vettingun, pra. As nuk ka kaluar. Nuk ka kaluar vettingun. Kjo vjen nga zyra e vettingut, këtu ngjitur me ne në një ditë tjetër. Kta ne dijani, janë më këtu. Tek gjolina ngjitur dhe mi euro i kishte bler televizorin. Ah, ti tani. Do <laughs> <laughs> të ndërloj televizorin kësaj të thjeshtëri, po kishte gjëra të tjera. Megjithëse ky është, ky është lajmi i momentit të fundit. Do të citojmë pak më vonë edhe arsyet pse, por për ata që janë pekorçe, le ta dini që nuk e keni më <laughs> kryetar gjykate. Bonifest. Admir pra. Belishtin. Për momentin. Pop. Iku. Eng engagingu. <laughs> <laughs> reforma, <e inritur> <laughs> reforma në drejtilal. Shumë hodhi nga këta, ha. Mm. Ka nga ata që nendës, ka nga ata që nendës skeptik. Duhet takoni Admir Belishtën. Ndoshta vjen besimi. Kthehemi mbas pak në klubin e mëqyesit, ju përshëndesim fort me një këngë. Ose më saktë një këngë tani. <laughs> Piri, piri, piri, piri, para, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, mirmë njësi që të gjithën dhe Mid që të keni ardhur në klubin e mjësi zonjën, zotrin, i përshende sim fort dhe ju urojmi ditë fantastika Muni jam blenitëhë bashke me Gjerën Mirë mjës Mjës Edhe me ne kemi Altin Sulajn dhe o Tarreken Hello Hello <gjëll> <gjëll> Atërë kam një fituës në lidi me kuzit me sëri <gjëll> I pari ishte studion Insected është Eugenie I mbaro numri me 557 Një sport me dhurata nga Zepa Natural. No, bravo bravo qoftë. Fjalën ka Jeri këtu me njerën nga historitë veta dhe pastaj do të rikthehemi edhe një herë te censurë zonjës Zotrin për të parë mm -hmm. nëse dikush prej jush ja del të zbulojë çfarë lloj hallkash. Ja ato që kemi sot. Dhe unë po shkojë historinë një 33 vjeçareje nga Ukraina, ajo e ka emrin Alena Kravchenko, është nën e dy vajzave binjake Valeria dhe Mir Loslava. Por, pse është ajo në qëndër të vëllëmëndje, sepse 33-vitësarja ka 28 vite që nuk i pretë më flogët e sajë. Kësa? 28 vite. Flogët zjadhen vëzdojnë, por? Normal, dhe i kam bërë 2 metra të gjata. Kështë pje? Nuk i përët? Ja, ka 28 Asi vite si prajsh nuk, nuk i përët fare Me gjitha të ajo ka pranuar se sekreti i flokve të shëndetshme Ashtu si që ajo i ka dhe plot hmm. shkëlqim Vërsi i pastron vetëm, apo i lan nusakt, vetëm tre her në janë oh. Se që nëse do të abuja më shpesh, thot ajo Nuk do t'i kisha flokët ka ishtu fort dhe me ka ishë shumë shkëlqim Por duhet a pranuar i thot që nuk i la i shpesh pasi produktet e ndryshme që ne përdorim në flokët tanë, mund të ti dëmtojmë flokët, që që ka dhenë dhe një këshilë për gjitha fajsat, që duan të kenë flokët të shëndecëm, dhe me shkëllëqim që të kujdesen për flokët, por pa egzegjeruar. Mm. Se i vedini që unë përshëmë, kujte katoj që egzegjeroj pak, me gjitha të alena thotë është e Ose komplikuar jeta, e. Të kesh flok ka ishte gjatë E kanë gjojë të rapanzëll, kuptohet Dhe nuk është e vetëmja Me gjitha të ajo, i ka flokën në bi 2 metra Dhe dështë të ditë duhet të hargjojë shumë ko Për t'i larë, për t'i krehur Dhe më pas për t'i kapur Ato, sepse nëse do t'i linte lëshuar Do të fshinta i gjithë tokën ku do t'kallon të Aha Aha Po, po. Pojaojën që meqë mpyetë pra, lajmi i fundit është zënë zotrin se organet e vettingut këtu. Mhm. Mm jo, tash janë ato organet e KPK-ja pra. Po. <gjub> Siç një e ndryshën. Mhm. Mm ka shkarkuar nga detyra gjyjtarin Admir Belisha, i cili është kryetari i gjykatës së Korçës. Po. Ëm um, dhe pëlletzoja pak për disa nga gjedjet mbi të sepse gjedjet bëhem para prakisht dhe bëhem publike mm -hmm. raporti është nga dësë i këja dhe ka pasur disa problem me pasurin që si pas uh, reporter.l e rezikojnë gjyçtarin tani më e konfirmuan që e rezikojnë sepse a i është shkarkuar sotë më qes këj është lejni fundit por uh, si pas uh, ilë dhe këpës Ilë të KPIs është raportuar në KPKs e Belishta, kështë bërë deklarim të pasak dhe s'kishtë e burimet lishme financiare dhe ka kryer fëshej e të pasuris dhe ka bërë dhe gjithashtu deklarim të remton ata. Relatorja ka vënë në duke se është jetuar në mënyrë të pavarur dhe se gjedet e inspektoratit ja kan kaluar gjyçtarit barën e provës për disa problemet e vrejtura. Asipas, relacionit Belishta nuk kështë deklaruar burimin e lishëm Për blerjen dhe mobilimin e një apartament, mm -hmm. po për ka bler një apartament 107 metra, mm -hmm. në korsh në vidin 2009, tona ta me bler në 6 milion lekve të reja, por nuk dje se nga ka në ardhur të 6 mërë. milion lek të reja. Po anështu është më në duke se kështë një mos përputhje në deklarimet e ti në lidhë me shpenzimet për këtë pasuri, dhe si për asceleracionit, belishta nuk kështë ta ardhur atë lishme për ta justifikuar këtë. Shpenzim në vitin 2009 A i ka deklaruar me sinceritet Se burimi i pasuris mm -hmm. është nga të ardurat e mia Nga kusimet nga, nga shkëputja për i trungut familjarë Në vitin 2004 Ka qënë emigrantë edhe kërë? Jo, ka qënë Ka qënë beqarë <laughs> I është dashur mobilimi I thotë se duke qënë se ka qënë beqarë Nuk i është dashur mobilimi i plotë Nëse kanë deklaruar vit pas viti këto në ILTKPI. Dihet ai që Kuçedra është gruaja e tha gjithë alek, kështu që <gjumës> gjithashtu edhe këti kanë bërë një dhuratë familjare për 1.2 milion lekësh. Pra 12 milionë. <gjumë> ah, nga familia. Po. Ço më bën mua me nerva me familjarët e mi çdo herë. Edhe mua gjithashtu cilët, turp të ken familjarët. Kjo është gjëse, kjo është vogël, 12 milionë <gjumë> vitra, apo 10 milionë. Pas kaçësim kanë pa, dhënë. As gjysmen e saj s'i kanë dhënë dhuratë. Dhuratë. Gjithashtu. Kan dhënë shumë më shumë, po ka qenë Ka qënë më shumë në forma tjera në, në forma tjera Spirituale <laughs> <laughs> Ka dhe një shpi tjetër në fshatin Malic <laughs> uh, Kjo tipi është nërtuar me 2.6 milion lek Një pa grua Ja, ja, mirë, ka qënë beqëra A, në shme grua A, në shme grua, ok, e për qënë gjithë më të keqës Për qa familje dhe Për qënë të gjengjë Thish për them O, jeri Pam Dërëjmë them, qëarë së dhjohë një entomolog Po e dhashpra Insektet. At bëjmë insektet, po. Miku fare më. Ka gjë. Piri piri piri piri pam pam pam pam. Piri piri piri piri titi titi. Në sekondë rri në San Meksiko. Ah, ja qoftë. Në vitin, 2018, mm -hmm. vjeqe, edhe, <laughs> në vitin 2018, kjo vejush u b 85 vjeçë. Dhe Në vitin 2018, kjo vejush e njohur u b 85 vjeçë <laughs> dhe dha zërin e saj si pjesë e filmit Isle of Dogs. Okej. Ishu Lee Chenwe. Kemi folur për këtë film, është mm -hmm. një film multiplikativ. Ishu Lee Chenwe ka dhënë zërin Xai. Një nga personazhet pran ban zërin e Xai. Vejusha. Vejusha që këtë vit mbushi 85 vjeçë. Po pse duhet të simpatizoi me Xai Vejusha, më themi kësaj zonjë. Do ta do ta kuptosh apo kur të ashtu. Kur zbulohet. Kur zbulohet zotri. Kur zbulohet, mos zotri kur zbulohet. Hey, zotrimo Saronis. Vetëm nesër, vetëm të shtunën e 22 dhjetorit në Optika Luani. Tekshi Wilson, te Tek News 21 dhjetori ju mund të gjeni dhuratën tuaj sepse çdo pal gjyslyke, syzesh dielli apo optike është 50% me ulje. Super. Pra gjysmë çmimi mbi çdo produkt në Optika Luani vetëm nesër mm -hmm. të shtunën tek 21 dhjetori dhe tek Sheshi Wilson ku ndodhen këto dy optika, çdo markë Kjofton Ford, Chopard, Bulgari, Montblot, Hugo Boss, Celine, Fendi, Miu Miu, Givon Chi, This Square, Tiffany Co, Gucci, Roberto Cavalli, Max Mara, Versace, Dolce Gabbana, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Persol, uh, Ray-Ban, Burberry, Emporia Armani, The Just Cavalli, Gis Scabra, është me gjysme të shmimi vetëm nesër Të djelen me të shmimi të plotë Që, që dhe qonin nesër të optikat Luani Teksheshi Wilson dhe 21 djetëtori Këtë e mbas pak në kryvinë mëgjesit Tanje 7 ora 9.30 dhe 2 minuta Spent 24 hours I need more hours with you You spent the weekend Getting even We spent the late nights making things right between us But now it's all good, babe Roll well, out back, would they let me close? Cause girls like you run around with guys like me Till sundown when I come true I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you love fun and yeah, me too do like you yeah yeah yeah yeah yeah you yeah yeah you yeah. i need to do that new yeah yeah yeah yeah yeah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 Enjoy your meat as food. Clubim jesti Ghost Dance Magabur. Memjes. Hoi, hello. Memjes ieri. Memjes blendi. Saher më ka thënë mirëmjet sot? Disa herë. Falishte, ishin buzët e mia. Unë vëlla në. Um, Zoe mm, mm, mm. uh, Zotri. Është klubi mëjesi që po ndizni radioën kontare Club FM. Duat ju a di të them se yemi në maratonën e 6 të klubit, gjatë çdo hyrë ditë vëdeni javën në vazhdim. Mirpresim këtu me lodra, libra, rroba për fëmijët atyre familjeve që kanë më pak që jemi në bulevardin dëshmorët e kombit në hotelin Ron Mercati i par. Sapo hyn në hyrjen qendrore, është korridori menjëherë djathas, menjëherë djathës. Ne jeni aty te Radio në Club FM hapur deri në orën 22 të mbrëmjes, çdo ditë javë për të mirëpritur ju dhe dhuratat tuaja për fëmijët atyre familjeve që kanë nevojë. Kështu që ju që ftojni këtu ndërsa dilni për pazarët e fundit të vitit gjatë Ditës nesër dhe pas nesër Shikoni të plinit i shkanë dhe për ata që kanë më pak Dhe ne ju mirë presim këtu Në klubin e mëgjesit Dhe programet e tjera Klab FM Për maratonën e gjasht të klubit Do të të thusë se nesër Dhe vetëm nesër Nësë geni qita shtu shansin Që të këptika Luani Qoft në sheshën Wilson Qoft të këtë 21 djetori Pra 21 djetori në do të gjithashtu Optika Luani Mu përbal me rrugën Mështë n Në unazë, do të gjeni gjdo markë sëzësh, që ofshin në optike, që ofshin uh, të djelit, 50% ullje, 50% off. Vetëm nesër. Mm -hmm, do të gjysës më të shmimi mbi gjdo palë sëzësh që ju pëlqen, që keni dashur tablini, që keni pritur tablini, që ndo shtë aju është dukur pak më shumë se sa që mund të përbalonit mh. ju, Tanimë është me gjusë më qmimi Dhe nuk karënëci nësë është Tom Ford, Shopart, Bulgari, Mon Blon, Hugo Boss, Selin, Fendi, Miu Miu, Givon Chi, Disquare, Tiffany, Gucci, Roberto Cavalli, Max Mara, Versace, Dolce Cabana, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Pet Sol, Ray Ben, Burberry, Empori Armani, Apo Jazz Cavalli Nuk karënëci është me gjusë më qmimi nesër, vetëm nesër, të kë Optika Luani të kë 21 djetori dhe Optika Luani të kë Sheshi Wilson Super, ndërko unë kam i fitues për të thonë, në faktë është një vajzë Rovena e pare që vej ka gjetur në lidi me kuisin nga filmat, The Incredible 2, Rovena si mbaron numri me 148, fiton dhe ajo i një shport me dhurata nga Zepa Natural, jam përpje kur për censurën e altinit, por nuk ka një përgjigjet të sakë. Dhe majmë për javën tjetër njeri, ne o këthejmë i sërish, ju përshëndesin fort, ju rojmë një fundiaft mrekulueshme, Fantastika. nga kryu i mjë gjesit, bye bye, këllë ciao, ciao. Këllë when it is go slow now now go fast you like it just as much as me i'll let her run away from her running from love let her my baby my best love running from her running from love my my my